коли перестає таємно доїти корів. А хто ж здатен здоїти колгоспну корову, у якої з молоком те саме, що виписав у свої філософські зошити з великого Гегеля товариш Ленін? Нічто, от некоторого нєчта, є оприділенне нічто. Київським відьмам довелося перекваліфікуватися, і вони дружно кинулися у торгівлю, науку, а також у керівні сфери. Богораз знайшов свою відьмочку у наукових колах, а точніше в інституті академіка Корецького, старого мудреця, ерудита і поклонника краси. Богораз був молодий, фронтовіраний, додавали вразливості душі і навіть доводили її часом до нестями. Отож, повногуба і повногруда вогниста брюнетка з Інституту Академіка Корецького зачарувала його так, що він без вагань запропонував руку і серце. Ще Олександр Сергійович Пушкін застерігав від київських відьом, показавши, що навіть високодосвідчений царський гусар може стати їхньою жертвою. Але хто ж прислухається до застережень наших класиків? Що писав Шевченко? Кохайтеся чорнобриві та не з москалями. А що робили ми? Кохалися 350 років. Щоб розпізнати відьму, треба придивитися до її носа. Ніс у відьми синій. Але помітити це може далеко не кожен. Тут потрібне особливе освітлення, а також відповідний настрій. І, звісно ж, виняткова зіркість. А закохані чоловіки відзначаються суцільною засліпленістю, одурінням і збаранінням. Бо не був винятком, хоч на той час і належав до категорії людей, званих молодими вченими. Взагалі, що таке молодий вчений? Молодим може бути бичок, або кабанчик, ну, півень, або кіт. Але вчений? Тут треба було б сказати або вчений, або ні. Ну, та це питання тут не обговорюється. Бо був щасливий, хіба цього не досить? Ще щасливіший він був, коли віз дружину до пологового будинку. Точніше кажучи, Віз не він, а везла машина швидкої допомоги, а молодий кандидат юридичних наук, забувши про свої перебиті фашистськими осколками ноги, біг слідом до обласної лікарні. Всі чоловіки мріють про синів. Відьми ж натомість народжують неодмінно дочок. Богоразові його вродлива відьмачка теж народила донечку. Він радий був дівчинці, не менше, ніж зрадів би хлопчикові. Але сказати про це дружині не зміг. Бо його відьма сіла на мітлу і просто з лікарняної палати полетіла у свої відьомській безвісті. «Не шукай, не клич і не пробуй знайти мене з допомогою органів внутрішніх справ». Можуть сказати – що це за пологові будинки, де в палатах стоять брудні мітли, віники чи там швабри? Не треба примітизувати. Якась обдирка на мітла чи брудний облізлий віник – це пережитки давніх епох. Тепер все змодернізоване, і коли на той час у київській лікарняній палаті ще не знайшлося електронного пилопоглинача, то зате був свіжий номер журналу «Перець», заголовок якого здобиться зображенням громадянина у чорному строгому костюмі із перчиною замість голови і з замашною мітлою в руках. Вночі, коли всі в палаті спали, Богоразова, назвемо її так, відьмочка, взяла відомим тільки їй езотеричним способом мітлу з обкладинки перця, Тихенько відчинила квартирку, сіла на метлу, випорхнула і полетіла до зірок, тільки її бачили. Ніхто справді не бачив і не чув.